اغا د مرجع یو مانی او ذکر کئ چې ګولمو کې او داسي عالم پکاري شغا مرجع الخلایثی پر اس کټید ته زای کې مشکل راشی اواګه طرف پر روحي لاغد و اجناغ مشکل <سؤال> اللہ حل کی ننما چه کمدنو داسی او عالم بلی دیو شا غم و ربیو او مرج و الخلائقو نزما چه کمدنو دا تصالی زائنو یو مانیو مات اداو وین او چې کمندو وداو چې دی فن لا او دی علم لا نو قرون مشهود لهاب الخير غند علم پکارو او اخلاص پکارو او غپما کې مفقود او او دریم د دینه یریده دنیا کې چې نن سبا شادس وي سوره مولاني نو جوړه نظریه او هر سړي خپل تصور هر په اخر ګرځول لري او دې وجداده چې ر خپل عصره نفرت دي تمای چې بس تشریف کوولي او اعتراضات او تزان په نه کوولي خلق به اعتراضات کوي نو نو دا موانع ذکر کوي تاخير نه به حجت الله کی زیاور پرسي دا ایده ته ثني په حجت الله ذکر کوي سجادر موانع او نبيات او کولې کاردا وحجت بیا اور پرسی چې کم ده نو دا ای ذکر کوي ا ته تصنیف د حجت الله ولطالما احدس نفسي نه همرو سزلیک له دې دې ده ان کې غیر عامل ناس دنیا کې هیڅ او فعل لا شنيسته چې هغه عمل هغه عمل نه کوي او زه په بنا برکت شرعت ویلي یو د فعال غیر عاملونه طالعه چې ممزرما ور پوره پیوست شي سوالما بیا غیر عامل او کان چې کل زائدین نوم غیر عامل واللهپهمه او حد د سونفسی د ډیرې مدی داسې ما به خپل ځان سره خبرې کوی او حد د سفسیمونږ چې پښتو کې وای زړه کې به م کارله او ر بلو او جلو بره سره دا خبرې کو ما به لو سره خبرې کولی او دووي نفی رستاتن تدوین چه ده ادایو استلاحی لفظ ده مطلب دا ده چه علم علم چه ده ماغا استلاحی انداستا قواعد و تفریعاتو تا او بابون و فصلو تا برابر اول دا خو پهقرآو حی کې دغه شان خورور پروتو خ مرتب مرتطبب کول <سؤال> په کارو چې ځې قود شي او ځ چې کمونو پهغیبان ځې تمداد شي ځې قود شي ځې تفریعات شي ت کورو تاپ سر تن لمون ته دي ووتس دا سر ثالبه وي شنوته اولنه طالب مستغنی او نوته منتهی طالب مستغنی مبتدی طالب او منتهی یعنی کدی فن کې سوګلومباي شروع کئ نو هغه د پارهوبم چې کم دنو د عقل زیادت شي او کچا سنا صدافن مخ کې قتل وی راغد پر مذاکره مذاکر شید دوستانو خبره نو به ګورونو را تازه بشوته او ترتیب به او برابر شي نو مبتدی خوب نو سه حاصل کی نو عقل کې به اضافه را شي او منتهی کذا فن کتل وی هغه ته وصول رايات شي تفسير شي وی راير شي تیرنو تسکراوي او تس شي او یسته وی فی الحاضر والبعد دا سره سالوللي دا داسې کتاب چې برابر و په کې دا في او ظمیر چې کمنو ررسالی رساله راې دی خو تعویل ل کتاب سره یسته فیل حاض بعد یا به طویل تصنیف سره برابر و به د تصنیف زما کې حاضر وال بعد حاضر کلیوال ته باد بعد باته ووي دلته مرات د حاضر نه هم مجلس سړی چې د شا په مجلس کې چې کمونه هغه حاضری لګي او بعد نه مرات با چې د شا د استلااتو نه خبرو نه نو مطلب دا دی چې کما سره صحبت کړی او که نووي کړی خوا غبتې فدهوالي ځنی کتاب داسې که د مستف نه نه وایئ او مصنف چې کمدنو در طالو نووی نو, نو داغیس و زنی خبرو بانی سڑی پویدلی نیشی دیوی یستوی فیل حاضر و الباد ویتعاورو حول مجلس و ناد تعاور چې کمدنو نمبر په نمبر اغسطلو طویلی کی گی لاسونو کی نمبر په نمبر بدلیدلو تا تا سو چواتا تا دعول دائی دی وائی سلاسونو بی بلی گی را بلی نمبر پا نمبر واقع لی کتاب زماله چه کمدنو مجلس عام نی او نادم چې کمدنو مجلس طویلے کی فالیت و نادیب هم چه تا وائی لی مجلس کیا رنگ خلق کی او نات کې اکغ چې کمنو مووافق خلک کې چې په یو فکر او نظریه باندې راجمه شووي غې ته نادوي ل کېږي په کېې د ګان وي یو بل سره خبرې کې او ژونه کوې نور دواړه تقریبا مادفې مطبب چې مجلسونه نمبر په نمبر واخلي اغوس نن دل ته تاسو ویني சபای بلځای شي کمونو خلکو ته وخای دا څه مطلب دا دی چې دا لا شنو کې بدل را بدل شي او خلک یولولي مطالعه ایږي د دینه سشي مې ناقولم مزل کې مې دا را تل چې دا رسوله به څه پومم لیکم یو کتاب لیکم او ثم يعوکنی ارمان او څو نومونه ذکر کړي یا بندولم دیلا رزو لا اجد عندي ولدیہ چیزو نمو مدزان لا اجد عندي ان خپل کلیه او ولدیہ دم یوشله ولدیہ ته گمننو تلگ په مناسبت سرا والله اه او ځنوبینم من خلفي ووب نه یاد یا لرې زما ووب او زما من داسې شوکو دائما فول به دی چې او را او هوفل مشتات من غولیل مسللیفی نهقات چې زرو جو کومهغته مګرانو ځایو کې مشتاتو ک انستانی خاام مخ و راجعهو فی المشتبعات شزو رجوع کم غطب اگرانو زینو کی من العلماء المسنفین اتقاد نداس عالمانونا منصفین اتقاد علمائی و یو باغی کی منصفین نیو منصف دی انصافنا جعلو شیع فی محلیهی عدل لے اعطاو کل زی حق انحق ہو اقدار لاحق ورکول داست علمان چه غم انسیفینی چه برابر خبرو کی فعصوب او رائع پاغیبان غالب انوی او بل استقاد اعتمادی همی علم مجبوطی داست مرجع زمان نوان مرجا زمانہ دا و دادی اوبانده خوش قسمت وي چې هغه د جمدنو استاد او مربی ملاوشي نه لویس ابراهیمه الله تعالی فرمایل سیدا امینین فارغ سو ما کل ترالم لاہور په یو علاقې کې چنيوت سرنځي دی او کلی کی خطیب و ما امام سوما تر امام کرم بیاغه هغه غی محلله کی عقلی کی باغید جمع منسق او ما دې شرطونه تکتل نو په دغزا کی د جمع موږ نه کیرو او دا اصل کله وای د مولانا زیور الرحمن فاروقی صاحب رحمہ الله تعالی سمون مندری اې ګریجمې موږ نه کیرو شرطونو په لږه حاضر مې ما به زمې د موږ نه ځان بڅو چې مخ کې شوم څنګه زما پولیسل د موږ نه کیرو ما د خلکو ته و چې ځواب بیان کوم تاسو له او موږ دلنه شمه کوله موږ بل شو چې د دې بیان بدل کوم په ما دې خلک برا جمع کیږي نو سمسلي کوو وی او دوامی اشتی میداد چلو کو ومای چی دا خون گرانا ده وی اما خطو لکو مستیس الله اللہ تعالی دا مستیسی خیعت اللہ سکتا سیسا دا غشان دی ما ملکی ما او زیمه بندو ام پیتنا جوڑی گی وی بچه مخمولیانو کڑا دیا و تینکای او کی گی خونا نمالا دا جواب راو لگا چې خط لاړو وی مفتیسی ده جواب بزایی لیکیلی و مسئلی جوابی نوری کلی چی چر تا رو گیمون خود رو پسی بروشو من وی جمع محمد شن سو شو او چی دا خد دا تمیلاو چی فورا دل تکیراشا تدریس لراشا وی ما خد زان وړو و ترخ واترارم چن یاد سر وی مای چی دا دا مفتیسی ده طرف نخط راغ لگی وی مفتیسی ده طرف نخط راغ لگی اغه ما تن یو کړنه دې مکرا چې تو مبی تک بیٹھے یو او استاد ترپن تا خطر غل دې چرازا یما ته وی چې دا خوش قسمت یو کړنه چې مفتي سه دې رسایې چې کمنو ته تدریس ملاو کو فورا روانې غوې ما خان ټیکټو د بمبئی ګاډې ته پکې کیناستم لاړ نو داوی خپل واقعیات ذکر کې چې مفتي سه بزمات طریقې سره تربيت کو او سبق چې کمنو ما او مفتی سے بزما تربیت کو ایداز الله پر ما احسانو شو کال از از مفتی سے پا تربیت کی پاتشو ملویا خبر ایدان ویثبتونی دویم مانع ویثبتونی قصور و او کی نولم بزا شتا قرآن مجید کی با انفتا تا هم لی جلیو لهکن کېله هم بیاته هم په طب به په هم وقیله یو در ش چې پااره کې دی ک دی یو صبح بتونی خوور وبا اورو پهم بو کې نولم به هغه کموالي د مهارت زما چېلولومل منخه دی خوصور کوته ته ویل کېږېبان اصل کې چې کمدنو خولا چې ته ویل د دواړه لا چې کولاو ک داسې لديت باعي لكي و دلت مراجع كم دانو قصور باعي او كم والد رصد زمان او كم والد تعقد زمان في العلوم المنقولة فاغا علوم منقولوكي مما كان عليه القرون المقبولة يعني دلت قرون مشهود لها بالخير دا, دا آغا وقلوم منقولة بكارو اقليناه ومنقولة ولسوك پا کارو پا حدیثو پا قرآن علم تا قرون مشود لعاب الخیر اواغ ما کنو درهم معنیو ویوفشلو نیو بی حمت کولم بازو ویوفشلو نیو بی بازو تفشیل بی حمت کولو تولی کییم ان تفشلابم شتوائیلی حلا تنازو فتفشلو و تظهب ریحکو فشل بایلل و فشل مت بایللو فشیلونیو به با کومبه اولی کو به دی خبرې لکه کله نه کله سړی ماحول ته وګوري و چره او طرریخ سره کار کومه او بیاند کوم یا یو کتابلي کوم او چېس سړی ماحول ته وګوري رهکه دا دی ماحول کې م دا کاروککوو د یو طرف نه به غبلې د بل طرف نه به غبل ووي بس پاارمته نه ک نه د ماحول د وج کله کله سړی ځنې کار کوله نشي نو شال سی وې ما هول خرابو او به همتا کولم به دې خبري چې اني په زمانه الجاهل یزم په زمانه د جهل زیم په زمانه د جهل او د عصبیت کې تاسو دې غم دې بس روز تو ذکر کړي چې غیر شرعی چیزو هغه له دومره حیثیت ورکړی شي چې هغه بشريت با باندې غالب شي به دې د تعصب ویل کی او بشريت با باندې کلکېدو ته تطلوب ویل کی یو تړې چې کمونو شرعی ما طالبانه توحید باندې سنت باندې کلک ته ندی ته کمونو تطلوب ویل کی او, شرعی بانے بانے کی آو غیر شرعی چیز له قومیت ته او دې حیثیت تورسای یو طرف تا اللہ حکم یاو بل طرف ته قومیت تی تو قومیت تا ترجیح ورگا دا الله په حکم بانی نو دا تعصب یاو طرف تا قبلہ اخلی رائے دا قبلہ پارٹی دا او بل طرف تا الله اللہ تعالی حکم نے تا غا پارٹی چی کمدنو راجے حرگردہ دا اللہ تعالی پا حکم بانی دیتوے لکی کی تعصب ہو یادیو فرد یو شخص یو عالم محبت تے اگر په امر شرعی باندې ته مقدم ګرځای دې ته ویل کېږي چې شه تاسو په شاعت د تعصب په زمانہ کې هر ملازان تذې می داوی تقریبا د تصوراتی د مولانو تصوراتی زونو خلقو تصور داوی سپر کا به خلکو کې چې کمنو د قران کریم کمه ده شدی ته قران کریم وای دوی به خدای خو بلې او سړې د ابوي چرې د دین د طلب کمې نه کدي تالب د دی دینو کې هندې دی خوشي بلې او سړې دغه عمرت کې د جهاد کمې نه جهاد د جذبه کې پیدا شې نو امت به خوشي تصورات کې دا د امت چکمندونو د اصلاح لپاره الله د عالمانو په سره کې اچي دا سور لسمه په لسمه ساده دا ټول کمی په امت کې شې شته اللہ رب بلدت کمی کمید یو نپورا کی زنی کمید بل نه نپورا کی یو بنده ټول کمی پورا کولی نشی خود تصور حرفی اخیر گرد اول او خپل تصور چه کمدنو در قرآن تک گرد اول دی تا تعصب یلکی گی چه او شده خپل تصور چې کمدنو هغه هر اخیر رو گرد او د بل چه کمدنو اغا تصور اغا غلط و او ایچی دا بالکل غلط تی دا تعصب دی دا تعصب ده یو د امت یو کمه پوره کئ الله رضا د وجه نه د امت دا کمه پوره کئ دا بل بل کمه پوره کئ الله رضا کمه پوره کئ ټول یو کمه پوره کئ سوک بل کمه پوره کئ چې د شریعت ته خلاف نه وي ټول د دین خدمتونو دی سوک به یو کئ سوک بل کئ یو تن چې کمونو هغه په اوس وخت کې صحابین شي کېدل چې په یوازې باندې ټول مهنتونو ستي او کئ پشه پګړنه باندې چې کمونو په ټول امت د دین سره خدمتونو کینو بځغه ولړې را ده نو تعصب هغه تباہی او د اختلافات وجه اوس چې سور مولانی او دورا نظریي سور مولانی نو دورا نظریي یو مولا هغه چې کمنو د طالب په یو طریقه ځهین جوړی بل مدرسه ته چلاړ شي نه بل شان ځهین جوړ کی بل مدرسه ته چلاړ شي بل شان ځهین جوړ کی طالب غریب اریان چې خدای پاک راځمانه څه جوړ شو دی څه څه وکما یو یو سو وی بلبل سو وی بلبل سو وی او ولټه داوی نو که صرف د کمی په تور باندې ونه وی نو صحیح و ولټه داوی چې بیا بل په دې کمونو سپک ګوري او خپل صحیح خبرو می ولټه چې کمونو خو په کې راوباسي په دا تعصب دینه انفي زمان الجالي والاسبیت والتبای الهوا کل امر امرائه امبر الردیه نو یو حدیث اشاره کوي حدیث کمد سره غلی د جدا شي چه هری و شده بچه کمدنو بخبل رای بانده خوشحاله بی و اعجابه کل امرهن بی آرائه ردیه او خون ورکه هری و شده لچه کمدنو اغخبل خیالات ردیه سموم نی کنا خیالات ام ردیوی او اغیو لخون ورکڑه بی و ان المعاصرات اصل المنافره او دا معاصرات چه کمدنو دا منافره جڑه دا چه بس بی همعصر مولاوي. د د یو اولاله به مخکې دبل صسیپو کې هغهوي خوښړی د خو د خو. خوب به په کې خام مخسه کې را اوبا شي د دا اصللری د هم عثر کتاب چې کم شو ګوري نه ما یو ملا له ااعله وړه د ګبل ګرا شیرتهمه الله تعالی د تقریبا یو کالپس بیالاړم چې کم ځای ماخی پا قځای پروو لکه دا سدل شو همو چ څنګه ماي خيو کوم ځای ماي خيو په اق قزا پروتو دومره تکلیف نه کړ چې راوایلي او لوګون دا کوي پیرس فارس خلو ګوري چې د کتاب کې خیر سي وله نو ته موږ پای مولاره موږ یو امزولیو بلکې د وسیلې کې داسې دا دوه هغه خبرهونه زه هم اثر کتابو څو ګوري او نفرت وی بی بیان مڅوټ کم نه ناوي وان المعاصره تاسل المرافر وان من صنف فقد استهدف او چا چېتهثنیفکوو په قاڅ دفا دد چې کمدنو هدف کړی شو هدف ی شو یعنی د د غ شووسینه چې ڈالکا ډالکهڅوک به دیو طرف ن تر کی څوک به دبل طرف نه اس کی څوک کوی دې خبرو ته او څوک کوی دا چې کمدنو هل چې خلبولله تو بکاره کووڅوکې او څوک بوي ان من سنف نه په په شا هغهته کو کوو د یاقین دی چې کمنو هدف کړی شو په نه ا نهفیظالې <سؤال> کو او قد د مورجلن وا او خیر وخوره دد نروو چې کمنو کرکي د کتاب چې د دادرې خو موانی خو اوې طرفته او د ی دومره مضبوط کمننو بس ارته دغه کلل او اخیر به حادېړما او شورو شروعې په کتاب کې چې کمو واچ وله او هغه ی د کتاب غ د کرکی